A térkép legfontosabb kritériumai között szerepelt, hogy feltüntessük rajta, hogy a számok óriás, normál vagy törpelépésekben értendők. Ezen semmi ehhez hasonló instrukció nem szerepelt, így arra jutottam, hogy a normál lépéshoz veszem alapul, ami valamivel kevesebb, mint egy méter, mondjuk 60-70 centi. Az első etap végén épp a High Road sarkára értem, ami bizakodással töltött el, ám mégsem voltam maradéktalanul elégedett.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 Égigérő fenyőfák vigyázták az árnyékba búvó márványfejfákat. Némelyik már egészen megkopott és elsárgult, de nemrég eltávozottak gyászhírét hordozó hófehér sírok is szép számmal lakadtak. Nem tudom, vallottam be. Csak körbesétálok, azt hiszem. Van itt néhány nagyon szép síremlék, mondta az asszony. felé ott vannak a háborúban elesettek emléktáblái. Kicsit távolabb meg egy házas pár sírköve. Nagyon különleges, több mint száz-húsz éves.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 Meg kellett érkeznem ide. Valami ellenállhatatlanul vonzott. Végig a kezem az arannyal szedett sírfeliraton. Dézi Flanagan nevén. Észre sem vettem, hogy az idős házas pár időközben mögém került, és ők is megálltak, hogy ki tudja hányadjára is megcsodálják a sírt. Bárcsak látnát a ábrándozott a nő. Ismerték? Egyenesedtem fel.